Друга книга царів Розділ четвертий Одна з жінок пророчих учнів голосячи, промовила до Єлисея «Мій чоловік, твій слуга, помер, А ти знаєш, що він, твій слуга, боявся Господа». Тепер же прийшов позичальник і хоче забрати моїх обох хлопців у невольники. Єлисей сказав їй, «Що маю тобі зробити? Скажи мені, що є в тебе в хаті? Вона ж на те. Нема нічого в твоєї слугині, крім посудини з олією, а він їй. Іди на позичай по всіх твоїх сусідах посудів, та щоб були порожні, і назбирай чимало. Тоді ввійдеш, замкнеш за собою і за своїми синами двері, і належ усі ті посуди. Коли котрий буде повний, відставиш на бік. Пішла вона від нього, та й зачинила двері за собою і за своїми синами. Вони їй подавали, а вона наливала. А як посуди були повні, каже своєму синові, «Подай мені ще посуд, той їй. Нема вже більш посуду, і не текло більш олії». Пішла вона і розповіла про це Божому чоловікові, а він і каже, «Іди, продай олію, і заплати твою позочку, а з останку житимеш сама і твої сини. Одного дня, коли Єлисей проходив через Шунам, якась багата жінка, що там жила, принукала його щось з'їсти, і так щоразу, як іде повз, заверне туди підживитись. І каже вона раз своєму чоловікові, я певна, що цей Божий чоловік, що попри нас завжди проходить, свята людина. Тож, збудуймо невеличку верхню світлицю та й поставимо йому там ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись, міг там притулитись. Одного дня прийшов він і зайшов у верхню світлицю. Та й спочив там. І сказав своєму слузі Гехазі, «Поклич на сюди тую Шунамійку. Той покликав, і вона стала перед ним. Єлисей мовив до нього, «Скажи їй, оце ти так горливо дбаєш про нас. Що хочеш, щоб я зробив для тебе?» «Може щось сказати за тебе цареві або начальникові над військом?» Та вона відповіла. «Я живу собі серед мого народу». Тоді він спитав. «Що ж би таке їй зробити?» Гехазі відповів. «Та ось сина нема у неї. Чоловік же її старий». Єлисей сказав. «Поклич її!» Той покликав, і стала вона на дверях. І сказав Єлисей, «Через рік о порі пригортатимеш сина». Вона ж каже, «Ні, мій пане, чоловіче Божий, не обманюй твоєї слугині». Але зачала жінка і вродила своєчасно сина якраз о ту пору, коли Єлисей сказав їй, як же хлопчик підріс, пішов одного дня до батька до жінців і кволиться батькові, ой, голова моя, голова моя, той же сказав слузі, одведи його до матері. Взяв він хлоп'я та й одвів до матері, і сиділо воно аж до полудня на колінах у неї, і вмерло. Тоді пішла вона на гору, поклала його у божого чоловіка на ліжку, зачинила двері і вийшла, покликала свого чоловіка та й каже, Прийшли мені котрогось із слух злицею. Поїду притьмом до Божого чоловіка, а тоді повернусь. Він же каже: Чого тобі йти до нього? Хіба сьогодні новомісяч чи субота? Та вона відповіла, «Бувай мені здоров!» Осідлавши ослицю, сказала слузі, «Рушай небарно! Та не зупиняйся в дорозі, хіба що тоді, як тобі скажу». Поїхала вона і прибула до Божого чоловіка на Кармель-гору. Як же побачив її Божий чоловік здалека, сказав своєму слузі Гехазі, «Та це ж Шунамійка! Біжи лишень їй назустріч, та спитай, чи все гаразд із тобою, чи все гаразд із твоїм чоловіком, чи все гаразд із хлоп'ям?» Вона відповіла «Гаразд». І як вийшла на гору до Божого чоловіка, обняла його ноги, але Гехазі приступив, щоб відвести її. Та Божий чоловік сказав, «Лиши її, бо вона тяжко сумна, і Господь скрив це від мене, не об'явив мені». І каже вона, «Чи ж я прохала сина мого пана? Чи ж я б не казала, не обманюй мене?» Тоді Єлисей повелів Гехазі, Підпережи твої боки, Візьми мою палицю в руки та йди. Коли зустрінеш когось, не вітай його. А коли хтось вітатиме тебе, не відповідай йому. Та поклади мою палицю на обличчя хлоп'яткові. Мати хлопчикова каже, Так певно, як живе Господь і як живеш ти, я не покину тебе. Встав Єлисей і пішов слідом за нею. Гехазі ж випередив їх і поклав палицю на обличчя хлоп'яткові, та не було ні голосу, ні руху. І повернувся він назустріч Єлисеєві і сповістив його. Хлоп'ятко не прокинулось. Як же прибув Єлисей до хати, аж ось хлоп'ятко мертве, лежить у нього на постелі. Війшов він, замкнув двері, так що всередині було їх двоє, та й молився Господові. Потім підійшов до ліжка, простягся над хлоп'ятком, притулив свої уста до його уст, свої очі до його оченят, свої руки до його рученят, і пригорнувся до нього, і огрілось тіло хлоп'ятка. Піднявся він знов і ходив туди й сюди по світлиці потім підійшов знову і схилився над ним. Аж ось хлоп'ятко сім разів чхнуло і розкрило оченята. Кликнув тоді Гехазі і каже, «Поклич сюди шунамійку!» Покликав той, а як вона увійшла, сказав їй Єлисей, «Візьми твого сина!» Приступила вона і упала йому в ноги, і уклонилась до землі. Потім узяла свого сина і вийшла. Єлисей повернувся у Гілгал, а була тоді голоднеча в краю. Раз якось, коли пророчі учні сиділи перед ним, сказав він своєму слузі, «Постав великого казана на вогонь, і звари юшку пророчим учням. Один з них пішов у поле, щоб назбирати зела, і знайшов дику лозу, нарвав з неї овочів повну одежу, прийшов і накришив їх у казан з юшкою, бо не знав, що то було. Налили людям їсти. Як тільки ті скуштували юшки, закричали – Смерть у казані чоловіче Божий, і не могли їсти. Тоді Єлисей сказав, «Принесіть муки». І всипав її в казан, і сказав, «Наливай людям, нехай їдять». І не було вже нічого шкідливого в казані. Якийсь чоловік прийшов і звал шаліші, і приніс у сакві Божому чоловікові нового хліба, ячмінних буханців і свіжого зерна в колосках. Єлисей звелів, «Дай людям, нехай їдять!» Слуга ж його відповів, «Що тут класти перед сотною чоловік?» Він же каже, «Дай людям, нехай їдять, бо так говорить Господь, Їстимуть, та ще й зостанеться. І поклав перед ними, і їли вони, і ще зосталося за словом Господнім.